Arantxa eta bitxor, amailo. Epa, bitxor. Kaixo? Berandu zatoz, nik bazkal dudut. Ba, nik orantxe bazkalduko dut. Zer gertatu zaizu? Bueno, ba, egunero bezala, lantegitik atera naiz, eta kotxe hartzera joan naiz. Eta aibala leite karaio, atzeko ezkerreko gurpila zulatuta. Gaurin la leitxe. Zulatuta eta nortz zulatu izu kotxeko ja, nor, gurpila. Ba, ba ez da Ui, eta zer egin duzu? Ba, zer egin godu, ba. Katua jarri, kotxea jaso eta gurpila aldatu. Ah, eta, a ber. Hori egiteko bi ordu eta herdi. Ba, bueno, bai, a ver, nik, e, zuk, e, nik zuk? bakarrik ez dakit, e, Nik Bacarregi, gurpila aldatzen. Nik, bai, Azuño y Seín. Hauda lenengo aldia. Ara, eta nork lagundu dizu? Bueno, va ba, Isidro, lantiko atesaña. Bai, Morrek ba, lagundu dit. E, atezaña? Baino atezaña ez da Tomas. Durangoko tipo hola eh, loti bat? Ez, ez, ez. Hori bota zuten. Ori, bota? Bai. Oso alferna zela eta beti lotan zegoen eta... Hortuan ba, orain isi, isidro, esan duzu? orain isidro da. Isidro zaldibikoa da. Hora gazte bat, oita bosturte edo ditu, ola, esk, eskongabea da. Ah, jesuz, oide naval dakizu. Zertzara, zesidekoa edo zenbat bat ah, informazio ba, ez? Ni oso kurioso naiz? Abide argi. <usurra>